joka ei luultavasti koskaan vanheelle kolmen vuoden takaa trash ja Kimilla Jälleen kerran Jota, Sä tulit Kokkolasta Keikalta, niin oliko siellä teillä hyvät bileet? Uh, bileet on aina silloin hyvät, kun paikalla on turkulainen DJ eli DJ Sasshan tuolla oli mukana sekoilemassa levyjänsä kanssa ja kieltämättä menot oli vallan mainiot itse bileissä myös sitten jatkoilla, jossa sitten soitettiin Sassan kanssa back to back että kyllä porukka osaa pailata muuallakin kuin Oulussa ja Helsingissä ja Puhussa. Tota, sitten kun sä oot maailmaa enemmänkin kuin täällä ihan Pohjoismaissa tai muutenkin, niin miten nämä niin bailajat ja bileisiin tulevat ihmiset, niin eroat ne siitä, mitä tässä Suomessa näkee, kun se meet tuosta Lahden toiselle puolelle tai jonnekin pidemmälle? Ehkä se kahtian jakautuminen on huomattavasti selvempi niin tällaisen oikeasti musiikkitikkariporukan ja sitten tällaisen niin perusklupaajan välillä, eli Suomessa se on, on kumminkään aika yhtenäistä porukka vielä ainakin jossain määrin. Eli, eli porukka tulee vähän niinku klupailemaan mutta sitten kuitenkin ollaan myös kiinnostuneita ja tiedetään myös museikin, eli perusklupaa ja myös tietää, mitä sulle kuuntelemaan, mutta musta tuntuu, että se jakautuminen on huomattavasti selvempi. Eli on paikkoja, jossa oikeastaan ihan sama mitä soittaa. Ja porukka pailaa aamut seitsemän, aamuta kahdeksan asti. Mut sitten on paikkoja, jossa ei välttämättä se meininki on niin älyttömän hyvä, mutta porukka todella saa arvostaa sitä, jos siellä tekee hyvää työtä. Eli musta on, että on se suuri ero. Eli siellä ulkomailla saattaa enemmän ihmisiä tulla vaan istuskelemaa että jalka menee ja huomaa, että ne niinku ihan pitää ja nauttii siitä pelkästä musiikista. Kyllä, koska minusta ulkomailla viime aikoina on aika paljon siirretty, etenkin, etenkin tässä musiikissa, mitä mä soitan, niin puhtaasti klubipohjalta siirretty aika paljon enemmän baari-tyylisiin juttuihin. Eli tanssitilastia ei välttämättä ole enää, enää se ykkösprioriteetti siinä paikassa, vaan se tullaan kuuntelemaan musiikkia ja tullaan kuuntelemaan hyvää DJ:tä tekemässä sitä ilmapiiriä. Ja tanssiminen ei välttämättä ole se ihan ykkösasiat. Totta kai sitäkin sitä tapahtuu, mutta tuota, niin se, se ei välttämättä enää ole se että minusta sekin tulee leviämään Skandinaavia hyvinkin pian. Sä Jori Hulkonen, niin tänään soitat täällä renessanssissa terassilla, niin ajatteletko, että estääkö tuo kuitenkin pelkään sen istumisen ja jalalla tepsuttamisen, tuo viilenevä Suomen kesä? No toisaalta se saattaa sitten myös aika paljon hyhmettää nämä ihmiset, että ne ei enää Pikku siellä, mutta ei, kyllä mä luulen, että, että porukka on tänne, joka tulee, tulee kuitenkin enkin kauas keskustasta, kun parin sadan metrin päähän, niin on tullut tosiaan pailaamaan tänne. Sitten tässä meillä on yksi kysymys, joka me kysytään kaikilta keskiykyiltä täällä. Se mä haluaisin tietää ja kertoa koko kansalle, kuuntelevalle kansalle, että mikä on sun noloin tai kaameen keikkamuisto. Se so on itse asiassa edellisen kerran, kun mä tein live lähetystä radiomafialle, eli uh, hetkinen, about vuosi sitten. Oliko tämä tavastiaan, mikä alakerta, mikä tämän klubin nimi nyt olikaan, joka meni tänne Eurodance-lähetykseen. Ja, mä en osannut käyttää mikseriä, siinä oli yksi nappi väärillä asetuksilla ja mä en saa kuullut kuulokkeista mitään. Mä jouduin ensimmäisen 10-15 minuuttia miksi vaan kokonaan käyttämättä kuulokkeita. Ja mä tiesin, että se menee suorana lähetyksenä ympäri Eurooppaa, ja mä, mutta mä pyörin sinne lavalle ja se oli todella noloa. Mutta sitten kun virheen sai korjattua, oli sellainen hirveä adrenalinin ryöppy, kun alkoi soittamaan, että se oli hirveä energinen, että se loppuosa sitten se setti, mutta mä edelleenkin näin painoja sieltä tästä kyseisestä tapahtumasta. Sulta taas äh, ilmeisesti tulossa F-Komilta uusi levy, että missä vaiheessa sen suhteen mennään? No F-Komilta tulee nyt äh, no viime keväänä muualla Euroopassa ilmestyi Sing to detach joka nyt vihdoin viimein viimei ongelmien takia ilmestyy Suomessa ensi kuussa toivottavasti Playground Musicin kautta. Sitten tulee myös äh, uusi J.H., jossa on vokalistina brittiläinen, Suomessa suva Louis Ulfstedt. Eli se tulee ulos muistaakseni uh, syys-lokakuussa ja uutta albumia mä äänitän parhaillaan ja deadline mulla on siihen loppuvuoteen ja julkaisu tulee tapahtumaan varmaan loppukeväästä, alkukesästä 2000 eli, eli aika paljon julkaisuja nyt on tulossa siellä f -communication Sulla on ollut sun omissa niissä tunnin mittasissa seteissä radio mafiassa ne on meidän ainakin mielestä semmonen mukava aforismi aina siellä lopuksi, ne sulla tälle illalle joku aforismi tarjota meille. Ei, koska me mietin niitä aina kuukauden ja mulla on ohjelmaa seuraava aika vielä puolitoista viikkoa ja mulla on yks hädintuski on kasassa ja mä en sitä halua tuhlata tähän. kiitos. lainkaan. Et ihan miten niin kuin, kunkin elämäntilanteeseen sopii, niin se on kuitenkin semmoinen hyvin kiinteä osa elämää sillä se musiikin tekeminen niitä kappaleita syntyy ei niitä tarvitsee oikeastaan erikseen ja ruveta niin kuin, tekemään sillä lailla. Et se on ihan keskeinen itse ilmaisu kaikille ja tuota, niin, niin Sitten kun tarpeeksi kappaleita tuntuu olevan kasassa, niin on aina kiva valita sieltä niitä parhaita mitkä saattaisi toimia niin parhaiten niin kokonaisuutena. Ja nyt ko kokosimme siitä tällaisen. Ja nyt kerrankin, mikä edellisellä levyllä jäi tekemättä, nyt viidoinkin. Tuota, meillä oli mahdollisuus miksata kaikki kappaleet tällaiseksi niin kuin yhtenäiseksi ikään kuin äänikertomukseksi. Että Mä oon aina itse tykännyt hyvin paljon sellaista levyistä, joissa kappaleet on miksattu yhteen. Joten... Tämä on käyttää toki itsekin, että sitä muodostuu. Levi voi ajatella ikään kuin yhtenä erittäin pitkänä kappaleena myöskin jos Toki erottuu sellaisena kappaleena toiminnan kokonaisuuksena. mutta tuota, varmaan niin kuuntelun, tämmöistä kuuntelukokemuksen yhtenäisyyttä, varmasti parantaa huomattavasti tämmöinen matka, mikä niistä saadaan olisi Entäs tämä teema? Siinä on selkeästi tuommoista Astronomista henkeä. Muistan, että teillä molemmilla on ollut jonkinasteista tähti harrastusta. Kyllä, joo. ja tuota, me ollaan tosiaan harrastettu tähti kumpikin niin kuin ihan tahoillaan toisista tietämättä nuorena hyvinkin aktiivisesti. Itse asiassa tulevia vielä, vieläkin joskus tehdään hyllyä taivaalle. Sekä oli huvittavaa, että tässä ollaan tavallaan niin sisäänajettu kolmatta tyyppiä bändin jonkin aikaa ja hänkin sattuu olemaan tähtititieteen harrastaja. Mm. Ja kylläkin täysin jälleen sellainen, että me ei niin tiedetty, että oltiin vain niin kiinnostuneita samantyyppisistä asioista, mikä niin kävi ilmi, että hänkin on harrastanut pitkään. Hän ei ole tässä levyllä vielä mukana, mutta mahdollisesti joskus tulevissa projekteissa. Tuota, niin, niin, tähti tiede ja avaruus, ne olivat myös läheisiä asioita meille. Ja tuota, Toisaalta, joku science fiction ja yleensäkin avaruus nykyyn näinä millenniumaikoina, niin sehän on ollut, sanotaan, viimeisen kymmenen vuoden aikana aika moni klisee, johon törmää melkein kaikenlaisissa yhteyksissä ja mitä erikoisimmilla tavoilla. Että, tuota, sen takia me haluttiin etsiä jotain muuta ikään kuin tämmöistä niin kohtaa avaruuteen ja kosmisuuteen kuin mitään turvautua tällaiseen kaikkein tavanomaisempi juttuun. Sen takia, niin kuin Levyn näkee, niin... Aetti inspiraatiota aika paljon ja teemoja niin kuin tähtitieteen historiasta. Eikä suinkaan välttämättä siitä tähtitieteestä, tai avaruudesta ja kosmisuudesta, mikä yleensä niin populaarikulttuurissa on pinnalla. Ja tämä Sky Arkeologi-teema, niin se tavallaan viittaa siihen, että kun me katsotaan kukin meistä kun idalla katsoo tähtitaivasta, niin toimii tavallaan erilaisena arkeologina. Että sieltähän tulee valoa, joka on lähtenyt kymmeniä valovuosia, satoja valovuosia jopa. Miljardeja valovuosia sitten, jos kaukaisempia galakseja katsoo, niin mehän tavallaan katsotaan niin kuin erilaisia kerrostumia historiaan. Me ei näetä sitä avaruutta sellaisena, millä, millaisena se juuri nyt vaan. Nähdään ikään kuin hirveän monenlaisia ajallisia ker kerrostumia samanaikaisesti. Tämä on tavallaan niin kuin musiikissa hauska ilmentää tämmöistä tosi kun merkin kappaleissa voi ajatella, että on tietyllä niin kuin kerrostumia, joita sitten tavallaan voi purkaa kuuliin. Tämä levy on omistettu kaikille hiiliyhdisteisiin perustuville elämänmuodoille maapallolla. Niin sinne lukee, maapallolla ja muualla. Uskotko, että niitä elämänmuotoja on muualla? No, tuota, täytyy ensinnäkin korostaa, että tämä tietysti oli aika pitkälle <gül> eräänlaista huumoria. Mutta tuota, niin, totta kai sitä, täytyy sanoa, että ihminen, kuka tahansa, joka väittää, että täältä maailmankaikkeudessa oltaisi yksin, niin täytyy olla aika itseriittoon ja röyhkeä, että kyllä mä suhtaudun hyvin epäilyksellä siihen väitteeseen, etteikö missään muualla olisi elämää. Mutta tuota, niin, niin, en ole sellaista kyllä vielä tavannut, mutta en pidä sitä mahdollista täysin mahdottomakaan. Nemesis on ollut toiminnassa jo yli 12 vuotta. Ja se on ollut myös sitä aikaa, jolloin musiikin tekemisen teknologia on muuttunut aika perinpohjaisesti. Kuinka voimakkaasti tämä muutos on vaikuttanut teidän tapana tehdä musiikkia? Um, itse asiassa täytyy sanoa, että yllättävän vähän tunne monia musiikintekijöitä, jotka tuota ihan henkilökohtaisesti on kertonut, että kuinka joku tietty uusi laite saattaa uudistaa ihan tyysti heidän ajatteluaan tai muuta tämmöistä, mutta että meillä ehkä jotenkin, kun me aloitettiin siis todella nuorina niin silloin todella alkeellisilla laitteilla silloin kauan sitten ja ihan sellainen kuin harrastuspohjalta tietenkin, niin tuota, se jotenkin se musiikin tekemisen prosessi oli niillä vanhoilla laitteilla jotenkin sellainen, että se teki sitä prosessista niin paljon oleellisemman kuin itse laitteistoista. Että tavallaan, vaikka meillä koko ajan on uutta laitteistoa niin kertynyt, on ihan ajanmukaisempaa, niin tuota, se ei kuitenkaan sinänsä ole siihen musiikilliseen ajatteluun vaikuttanut loppujen niin paljon, mitä voisi olettaa. Että pikemminkin siellä taustalla on edelleen se tietty Nemesis-tunnelma ja eräänlainen äärimmäinen Nemesis-kappale, jota kohti niin kuin, tavallaan koko ajan mennään tai sitä niin kuin etsitään. Että vaikka välineet muuttuu, niin se perusideologia on muuttunut aika vähän, mikä nyt tietysti voi jonkun mielestä vielä huonokin asia, mutta tavallaan se jotenkin meille niin kuin kuitenkin istuu tuo, mitä me nyt tehdään ja, ja voi sanoa ilolla sen, että esimerkiksi tätä albumia nyt kun me tehtiin, kappaleita, siihen valittiin ja me ei oikeastaan vähäkään ei ole niin ajateltu, että mitä tyyliä me nyt edustamme tai onko tämä genre joku sellainen, mikä on helposti markkinoittavissa, vaan me yksinkertaisesti ollaan tehty vaan musiikkia. Ihan niin kuin aina ollaan tehty, että me tehdään sähköistä musiikkia, me ei siis mitenkään, jos akustisikin instrumentteja voitaisiin joskus käyttää se, jos mikään ei kysymys, mutta me vain tehdään musiikkia, ja sitä muotoutuu sellaista niin kuin se on. Että sitä on aika vaikea niin sanallistaa, eli ole se edes tarpeenkaan, että siitä vaan muodostuu sellaista. Mikä teillä on ollut sellainen yleinen asennetekniikan kehitykseen. Onko se ollut sitä, että apua, tahansa uusia laitteita ja uusia systeemejä, vai onko se ollut sitä, että hienoin nyt mahdollisuudet laajenee? Ää, varmaan jokainen, joka tämän tyyppistä sitten kanssa puuhailee, joutuu varmaan näiden kahden ääripään välillä oikeastaan tasapainoilemaan, että täytyy sanoa, että nyt viime aikoina, kun on tullut tämä analoginen soundin mallinnustekniikka, mitä käytetään paljon näissä uusimmissa laitteissa, äänimoduleissa ja muissa, niin se avaa Aika hurjaa mahdollisuuksia sillä lailla, että voidaan hyvinkin tuottaa varsin analogisen kuulosta saundimaailmaa, joka on kuitenkin hallittavissa täysin digitaalisesti sillä lailla, että siitä voi rakentaa hyvin mielenkiintoisia monimutkaisia kokonaisuuksia. Mutta niin, niin ehkä kuitenkin, mä viitan edelleen tuo asenteeseen, mistä puhun aikaisemmin, että... Että ne laitteet loppujen ei ole niin tärkeitä kuin se musiikillinen ajatus, mikä sillä takana on. Että tätä me yrittämme pitää ohjan nuorena, vaikka toki se joskus unohtuu, täytyy tunnustaa. Noin kertoi Ami Hassinen Nemesis-yhtyöstä ja tässä Nemesiksen uutta materiaalia. Tämä on nimikappale albumulta Sky Archaeology. Paluu analogiaan, analogiseen soundeihin on ollut niin kuin muotia, ja tämmöinen 80-luvun hieman pirstäläisempi sampletekniikka on tavallaan, niin 90-luvun alun pirstäläisempi sampletekniikka ehkä vähän niin kuin vaikomassa ta taapäin, niin tuota, mun nähdäkseni se on ihan hauskaa, koska kuitenkin tämmöiset äänet, jotka saadaan aikaan analogisilla generaattoreilla tai niitä jäljittelevillä digitaalisilla äänen niin tuota, Niissä on kuitenkin enemmän näitä ylä- ja alasävellä sarjoja, jotka saa nähden kuulostamaan akustiselta ja mutta Sen huomaa erityisesti suurella volyymilta esimerkiksi konsertitilanteessa, niin tuotta, näistä tietynlainen soundien jämäköityminen tulee tavallaan aika hyvin esille. on selvästi ollut havaittavissa tietynlaista kiitymistä vanhaan elektroniikkaan. Onko niissä vanhassa laitteissa, niissä minimoidissa jotain, jota ei voi saavuttaa näillä digitaalien ajan vehkeillä? Kyllä on, täytyy sanoa, että niitä voisi hyvin verrata johonkin tämmöisiin akustisiin, vaikkapa stradivaariuksiin, niillä on niin oma identiteetti joka laitteella. Niissä on omia vikoja, jotka saa soimaan soimaan tietyllä lailla tietyssä skaaloissa. Ja tuota, ää, täytyy sanoa, että jos on analogisia synttöjä käyttää, vaikka samaa merkkiä useampikin kappaleita, niin mitä on joskus kokeillut, niin niissä on omat semmoiset jännät metkunsa, jotka sitten luo niihin omaa identiteettiä. Että kyllä Täytyy sanoa, että kun me alusta lähtien, koska silloin nyt ei paljon vielä muita ollut kuin näitä vehkita vehkeitä hollamman saatavilla siihen aikaan, kun mekin aloitettiin, niin niihin on jotenkin ehkä kasvanut kiinni, että kyllä edelleen tämmöinen niin just niin esimerkiksi minimoga, niin jos se pannaan tämmöisen modernin analogisen sound-mallinnus moduulin viereen ja sitten ruvetaan tuottaa samaa sekvenssiä molemmilla, niin kyllä sen huomaa viimeistään keikkavuuden meillä, että kummasta löytyy se alkuperäinen jytinä, että...